Goeiemorgen, jy is ingeskakeld by netradio sa netradio sa die webwerf vind jy by www.netradio sa.co.za Daar kan jy al die informatie kry rondom hier die internet radio en jy luister nou na die evangelisatie arm van netradio sa namelijk die E-kerk, elektronise kerk, waar ons die elektronise dienst uitsaai en die prediker Dr. Tini Eilers vanuit Airene, Pretoria in Suid-Afrika. Die skrifleesing vir ochend sal jy vind, as jy so lang gaan kyk na die skrifleesing, dit alk wil naslaan, kom uit Matthäus hoofstuk 12, vanaf vers 38 tot 45, En die thema van die boodskap centreer rondom Om te kan sien of nie te kan sien nie Om te kan sien of nie te kan sien nie Het er is baie welkom waar u ook al vandaan ingeskakel het Hierby net Radio SA's Ekerk En ons gaan ons eredienst begin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 Heer ons vandag ons nachtelijks brood en vergier ons ons skulde, net soos ons vergier we die wat in ons zonde en hoe ons nie en die versuu te maar verlos ons van die buse van die belangrike component in ons christelike geloof in ons geloofslewe en kerkelike lewe binnen die liturgie van die eredienst is die beleidings van ons geloof ons leef in baie ernstige tye tye waar in daar totale afvalligheid van die gezonde leer van die woord van God afgewek word mense is bezig om op grootskaal Besig om verskillende leringe aan te hang wat onbibels is, wat glad nie op Godse woord gegrond is nie. Daarom moet die mens jou maar herinner en disiplineer om so dikwels as moontlik vir jou te herinner aan wie jy glo en wat jy glo. En hierby ons die apostoliese geloosbeleidings as een voorbeeld van een solide Leerstuk wat een mens kan gebruik om jou geloof te belei so dikwils as wat jy die geleentheid krij om dit te doen Indien die apostoliese geloofsbereidnis ken kan jy saam dit sê terwijl ek dit voorlees of jy kan dit maar net daar oor nadink en bepijns Ek geloo in God die Vader die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde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 En in eeuwige lewe Ons gaan nou ook luister na een Engelse weergawe wat gesing word Door Steve Green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 uncreated before time had begun a sacrifice for sin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 Amen Als deel van ons liturgische orde, het ons ook een tyd van aanbidding, waarin ons die Heere God aanbid. Een tyd van lofsang en aanbidding. Het is een tyd dat belangrijk is om het die mens net met stil word en voor die woord van God verkondig word dat mens kan probeer om af te skakel van al die dinge hier rondom ons, dat waarmee ons die hele ochtend bezig was en al die dinge waarmee ons die hele week bezig was, en dan vir die Heere die tyd sal gee om met ons te praat, en daarom moet ons vir die Heere kwaliteit tyd gee. En vraag het terwyl ons hier luistert, na een snit wat gesing word dier Jan de Wet, genade onbeskryflik groot, dan kan die genade by die Heere God aan jou en aan my elke dag bewys. Vooral nou, dat ons nou kan sit en luister na die woordverkondiging en vir die Heere dankie sê vir die geleentheid soos hierdie, en dat die ons sal help om gereed te wees so wanneer die zaad van Godse woord gesaai word, dat het op vruchtbare grond sal valen. 국민 vind jy by Matthäus hoofstuk 12 Matthäus hoofstuk 12 vanaf verse 38 gaan oor die teken van Jonah, opskrif hier in die ou-Afrikaanse vertaling Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseers en sê, meester ons wil graag een teken van u sien Maar hy antwoord en hy sê vir hulle, een slechte en overspelige geslag, soek na een teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jonah. Want soos die Jona drie dae in drie nachte in die boek van die groot vis was, so sal die zoon van die mens 3 dae en drie nachte in die hart van die aarde wees, Die manne van Inevee sal in die oordeel opstaan Saam met hierdie geslag en dit veroordeel Want hulle het al op die prediking van Jona bekeer En meer as Jona is hier Die koningin van die suide sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel. Want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die weisheid van Salomo te hoor. En, meer as Salomo is hier. En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy door waterloose plikke en hy soek rust, vind het nie, dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het, en hy kom en vind dit leeg, uitgevee en verseer. Dan gaan hy en hy neem 7 andere geeste slechter as hy self met hom saam, en hy kom in en woon daar, en die laaste van hierdie mens word erger as die eerste. So sal dit ook wees met hierdie bose geslag. Ons loot het lees tot so ver. Die Heere sê in sy woord en hy sê in elkeen wat daarna luister en dit ook in sy en in haar hart bewaar. Nou ons bid dat die Heere's woord ingang sal vind, vir ochtend, by elkeen van ons wat bezig is om nou te luister. Die thema van hierdie boodskap wat ek aan u gaan probeer oorlever, gaan oor om te kan sien of nie te kan sien heen. Om te kan sien of nie te kan sien heen. Nou ek wil soos een inleiding, net die volgende hoofdstuk, Matthäus 13, een gedeelte daar voorhou, vanaf vers, kom ons sê, Vers 10 en die disciples het gekom en vir hom gesê, dis nou vir Jezus, waarom spreek jy hy tot hulle dier gelijkenisse ook, kom praat jy met die, die mense dier gelijkenisse, toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan hulle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die jimmel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie, kom ek lees dit weer,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 O volk het hart of stomp geword En met hulle oore het hulle beswaarlik gehoor En hulle oor het hulle toegesluid So dat hulle nie miskien met hulle oor sou sien En met hulle oore hoor en met die hart verstaan En hulle bekeer en ek hulle genees nie Maar julle oor is gelukkig Om wat hulle sien en jylle oore, omdat hulle hoor, en dan sê Jezus vir hulle, en dit laag gesê het, hy sê, want voorwaar ek sê vir julle, en hy praat met sy disciples, waar jy profete en rechtvaardig gesê het begeer, om te sien wat jylle sien, en het het nie gesien nie, en om te hoor, wat jylle hoor, en het dit nie gehoor nie, Jezus wees vir hier die mense, wat rondom staan, hoe baie gelukkig hulle is, dat hulle hom kan sien, en dat hulle hom kan hoor. Omdat hulle nie helemaal mooi precies in sy gehad het in die feit, dat dit wat Johannes in sy evangelie geskryf het, hiervoor hulle afspeel neem. Johannes die evangelie begin, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en dan die 14e vers, en die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon, en ons het sy heerlijkheid anskou, en so, dis wat hier die mense gesien het, hulle die vlees geworde God anskou, dit wat baie profete en baie heiliges gewens het, dat hulle dit so kon sien. En het nie gesien nie, en nie gehoor het nie. Maar die mense wat het wel sien, en wat het wel hoor, is nie opgewonde en blij genoeg, en dankbaar teen oor God, vir die feit dat hulle om kan sien het. Dis die mens. Dis die typische, mens Daarom hierdie skrifgedeelte wat ek aan u voorgehou het uit Matteus 12 vanaf vers 38 hier sien ons die mens in sy naaktyd omtrent uitgedruk vers 38 Toen spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseers Nou die skrifgeleerdes en fariseers mense is hoogs geleerde mense van die tyd waarin Jezus gebore is hoogs geleerd in die kringe van die theologie Hoogstgeleerd is in die kringe as ons nou die woord kerk kan gebruik anachronistisch Want destijds was dit ons nou nie bekend as die kerk nie maar as die synagoge die groepering van gelovig is. Maar die theoloe dan, vandaar die tyd, hoogstgeleerde theoloe, kom na hom toe, en vraag vir hom, en sê, meester, nou, jy sien, hy het om gesien as een rabie, meester, ons wil graag geteken van jy sien. Wil een baie slim en baie geleerd klink, en vraag vir Jezus, of hy nie ma, asublief vir hulle, nou nie so mooi gestel soos ek dit stel nie, maar, een teken sal het sien nie, want hulle hoor nou al die dinge wat Jezus van praat, en dat hy anspraak maak op die feit dat hy die Messias is, en of hulle nie dan nou een teken kan sien, want God soms ons nie sylke groe dinge laat plaas, is daar nie tekens is nie, maar hy antwoord en hy sê vir hulle een slechte en overspelige geslag soek na teken nou praat hy van hulle kyk hulle in die oog en hy praat met hulle en hy praat van hulle hierdie slechte geslag hy sê en geen teken sal vir hulle gegewe word nie behalwe die teken van Jona van die profeet Jona Nu moet jy onthou, Jezus het nou, nou nog nie gesterf nie, hy is nie aan die kruis opgehang en doodgemaak en begrawe en dat hulle dit nou al klaar geweet het nie, hulle moet nou nog verder glo wat Jezus hier sê. Hy sê, want soos Jona 3 dae en drie nacht in die buik van die groot vis was, so sal die sên van die mens, en nou sê nie vir hulle ek nie, hy sê die sên van die mens, drie daag en drie nachte in die hart van die aarde wees. Nou vat hy hulle terug in die geskiedenis van hulle eie skrif, van hulle eie woord, van hulle eie tora. Hy sê die manne van, van Nineveh sal in die oordeelsdag opstaan saam met hier die geslag waarvan julle nou deel is en dit veroordeel Want hulle het hulle op die prediking van Jona bekeer Slondou, Jona was in Nineveh En daar begin praat oor die feit dat die heren die plek gaan verwoes En dien hulle nie tot God bekeer nie En daar die mense het hulle in en as bekeer En dis wat Jezus nou vir hulle aan herinner. Sê Jona Het vir daar die grootstad mense gepreek en hulle het hulle self bekeer in sak en in as. Hy sê, en ek wat nou julle jy staan is groter as Jonah. En hulle staan soos onbekeerde klippe voor hom. Daarom sê hy, die mense van Nineveh sal eendag in die oordeel opstaan en teen jylle getuig, daar die mense gaan vir jylle sê, ons het ons bekeer op die die prediking van een mens, Jona maar jylle het die groot groot voorreig gehad om te luister na God wat vlees geword het wat mens geword het en wat tussen jylle kom staan het en jylle het jylle nie bekeer nie want het is klip hard, klip steen hart niks oortuig hulle nie nou as God jou nie kan oortuig nie dan weet ek nie wat een mens gaan oortuig nie en dan gaan hy verder in vers 42 en sê die koningin van die suide skeba Die koningin van die suyde sal in die oordeel opstaan, sien jy, Jezus glo in die opstanding van die dode, mense bly nie in die aarde tot in alle eeuwigheid en verdwyn nie, nie, nie, jy gaan eendig opstaan en dan is daar een oordeel wat gaan plaasvind. Sien die koningin van die suyde sal in die oordeel opstaan, saam met hier die geslag, so jylle gaan ook opstaan, saam met die koningin, want allemaal gaan saam opstaan, saam met hier die geslag, en dit veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af, om die weisheid van Salemhoed te hoor, en meer as Salomo is hier. Jezus is ons grotere Salomo, hy is God, hy is die vleesgeworde God. Maar mense is, weet wat een lange reis het sy aangepak, die koningin van Skeba, van die suide, om na Salomo te kom luister, en na sy weishede, en God wat vlees gewaard het en tussen ons kom woon het en ons het sy heerlikheid aanskou mense sien hom en hoor hom en hulle kom nie tot bekering nie hulle is klip hard soos harde klip niks maak een indruk nie nou as een mens na God luister wat vlees gewaard het En jy luister nie na hom nie, dan weet ek nie hoe een mens ooit in der eeuwigheid tot bekeering sal kan kom nie. Nou ons leef in baie baie interessante tyde. Ons leef in een tyd mense... waar daar tekens is wat in die jimmel aanskoubaar is. Daar is dinge wat bezig is om rondom ons plaas te vind, net soos wat Jezus dit alles genoem het. En ek moet verochend vir jy sê, ek voel een bykie benauwd. Ek moet het beleid teender jou. Want ek sien al die die dinge wat bezig is om plaas te vind. En ek besef hoe min tyd daar oor is. En ek besef ek is net een doodgewone mens. En hierdie boodskap oor hierdie tydsgevrug waarin ons onself bevind en feit dat mense hulle self moet gereed maak vir die wederkomst van ons Heere Jezus, is een groot en belangrike boodskap om oorgedra te kryd. Maar wanneer ek na een skrifgedeelte soos hierdie kyk, waar Jezus gebore is en niemand geweet het behalwe net die wijse manne nie, en die jylle Jerusalem was aan die slaap en die jylle Israel was aan die slaap, hulle het om nie eens erken nie, hier staan hy by die grootste geleerdes van sy tyd, in die theologie, in die godsdienst van hulle tyd en hulle is absoluut ongeloofig onangeraak dier die groot wonder van Jesus Christus geboorte en dat hy as die vleesgeworde God tussen hulle loop en die woord verkondig en hulle is onangeroer, niks roer hulle nie. Ja, ek het van die jaar 2000 af een teken in die jimmel gesien het opgehou en dit bekijk en het elke jaar gekijk na die teken want hy is sigbaar so gedeerende die maand van september vir een tyd en dan is dit eers weer in die volgende jaar dat dit sigtbaar word en so het ek die teken dopgehou hoe hy ontwikkel het hier in openbaring hoofstuk 12 les ek vir jou die eerste vers en die tweede en een groot teken het in die himmel verskyn een vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof een kroon van 12 sterre en sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en baringsnood Nou hier die teken van die vrou word sigtbaar en is baie sigtbaar so om min of meer die 23ste en die 22ste 23ste van september maand Dan kan een mens nou die hele figuur sien van die vrou die Virgo En jy sien hoe die son haar beklee Hoe, sy, hoe die son op haar skyn Die son is dan recht achter haar En die leeuw wat aan die boekant is Met nege sterre en nog ander drie sterre wat daar inskuif Vorm dan een kroon van twaalf sterre en die maan wat aan haar voete is, nou toe ek begin kyk het, toe was die maan nog nie aan haar voete nie, toe was dit nog in die geboortekanaal bezig om af te beweeg, en skil ek, toe ek een dag mense hier oor onder, onder rug, was daar een man wat vir my kom sê, hy het een rekenaarprogram, wat hy wil het, ek moet nou kyk, rekenaarprogramm Stellarium en hy skuif die datums daar en hy wees vir my die plek waarom hy skuif, want jy kan dit verander op daar die rekenaarprogramm die plek in die tyd en ons kyk so van die 17e, die 18e van september en ek sien hoe daar die constellatie en die tekens om mekaar skuif En sê so ek moet jou sê dat ek het hoender vluis gewaard recht oor my hele lijf omdat ek dit nog nooit gesien het nie. En as jy nou en ek wil eindelik dit nou nie doen om vir jou na YouTube toe te stuur om te gaan kyk na wat mense pf, oor hierdie teken nou verkondig nie want ek het nie die tyd om dwars al daar die goed te gaan luister en te hoor wat hulle sê nie, want mense maak allerhande soorte van voorspellings, en ek maak nie daar die voorspellings nie, ek sal vir jou hierdie teken anduie en vir jou sê, dat het in september maand in vervulling gaan, of elke september maand, kan een mens dit sien, en nie nou vir jou sê, omdat dit is nou dan die komst van die Heer Jezus september maand, in hierdie jaar nie, of volgende jaar of die jaar daarna nie, want ons weet net dit dood gewoon, ek sê vir jou ek hou hierdie teken al dop van die jaar 2000 af so ek kyk al 17 jaar kyk ek na hierdie teken, en kyk hoe hy ontwikkel maar as ons kyk na al die ander tekens van die tyd waarin ons leef van oorloo en gerichte van oorloo en van pestziektes en van koninkryke wat teen die ander opstaan en die beroeringe wat daar in Jerusalem is mense wat teen Jerusalem opstaan teen Israel, klein oorlankie wat die Heere vir hulle gesê het, ja dit is al die goed gaan gebeur and they will become a cup of trembling Israel, dit is wat huidiglik aan die gebeur is al die tekens van die herstel van die tempel en al die pogings wat aangewend word mense daar is baie baie inlichting hier oor en ek wil nie in die detail van daar die inlichting ingaan nie ek wil maar net op die doodgewone manier vir jou sê ons leef in baie baie ernstige tyd en ons moet seker maak dat ons gereed is soos ons dit ook hier lees in die boek openbaring oor die bruiloftsmaal en die bruid van die Heer Jezus wat daar self gaan gereed maak Ek lees vir jou van een vers 7 openbaring 19 Laat ons blij wees en ons verheug en aan hom die heerlijkheid gee want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het daar gereed gemaakt en aan haar is gegeen om bekleed te wees met rein fijn blink linne en dan die verklaring daarvan, want die fijn linne is die rechtverdige dade van die heiliges ons moet gereed wees ons moet onberispelik bevind word by die wederkomst van ons Heer Jezus Christus ons moet gees en siel en lichaam onberispelik bevind word by die wederkomst van die Heer Jezus. En my die goeie nies wat ek aan jou oor kan dra, want daar kom onmiddellik vraag by een mens na vorene nou hoe op die aarde gaan ons nou gereed wees. Hoe sal ons dit nou recht kry Om gereed te wees En gees en siel en lichaam By die wederkomst Van die Heere Jezus Nou in Filippense In die eerste hoofdstuk By vers 6 skryf Paulus en 7 ons Omdat ek juist hierop vertrou dat hy wat een goeie werk in julle begin het Dit sal volleindig tot op die dag van Jezus Christus Die wonderlik nie Hy wat een goeie werk in ons begin het hy sal dit ook vol eindig. hy sal dit volledig afrond, want hy laat vaar nie die werk van sy handen nie. En ons kan daarop vertrouw, net soos wat Paulus daarop vertrouw het, hy het sy vertrouwe daarop geplaas, dat hy wat die goeie werk in ons begin het dit ook sal volleindig tot op die dag van Jezus Christus en dis hy wat in ons werk dis hy wat in ons werk om te wil sowel as om te werk na sy welbaar, ek lees dit vir jou in Philippense 2 by verse 13 Want dit is God wat in jylle werk om te wil Sommige mense wil, ander wil nie Sommige mense sien en hulle sien nie God werk in jou om te wil, want het is God wat in jylle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbaar so dat God in ons een welbeha kan hee. Kan jy onthou hoe dat God vanuit die jimmel die Jezus gedoop is gesê het, dit is my geliefde sien, in wie ek een welbeha het. Luister na om. So wil God die welbeha in ons hee, daarom moet ons by die wederkomst van die Heer Jezus, moet ons onberispelik bevind word, na gees en siel en lichaam met hierdie goeie nies daarby ingesluid, is God wat in jou werk soos Paulus dit verduidelik in Romeine hoofstuk 10 van de verse 17 jy moet luister na die woord woordverkondiging God roep mense om sy woord te verkondig, en daar le groot en russe, groot verantwoordelijkheid op die skouwers van die verkondiger van God Godse woord dat het die waarheid sal wees en mense betijds te waarske soos dit maar door die eeuw 1 gedoen is soos die profete Godse mens het keer op keer op keer op keer gewaarske het maar hulle nie naam geluister het nie en hulle self later in die grootste moeilikheid bevind het is dit my voorig om die woord van God hier op hierdie internet radio te verkondig met die wete dat het dwars oor die ganse wereld heen gedra word. Hier die radiogolwe word tot by die verste uitdoeken van die aarde gedra. Enige mens op aarde kan luister en dien hulle net die inlichting het om te weet. Dit is waar ons mekaar moet help. Ons is medewerkers In die akker van God Die een doen dit en die ander een doen dat En die ander een maak sis en die ander een maak so Maar ons is saam is ons gespan Saam is ons die lichaam van Christus En so het jy contacte mense vir wie jy kan vra Om hulle tyd uit te koop En vir hulle die datums en die tyde te gee van uitsending as dit wat ek uitsaai, as dit vir jou sin maak, as hier die boodskap vir jou raak, as dit jou roer, en jy dink ander mense behoor dit ook te weet, dan wil ek jou nooi en vir jou vraag, wil jy nie vir mense jou kontakte, jou kontakluis van mense, Het moet nie skaam wees nie, vertel hulle van, net Radio SA, vertel hulle van, Dokter Tini Eilers wat die woord verkondig en wat die tyd uitkoop elke dag om die woord van die Heere stikkie vir stikkie op te breek so ons insa kan kry in dit wat rondom ons gebeur so ons gereed kan wees vir die groot groot oomblik waarvan Jezus gesê het daar sal tekens wees in die son en die maan en die sterre En jy het nou net gekluister na daar die teken in openbaring 12 waar die son en die maan en die sterre die rol speel binnen in daar die sterre constellatie van die Virgo. En om vir iemand te sê, moet nou nie bang wees as jy hoor van sterre constellaties nie. God het dit al aan Job verduidelik, jare gelede. Hy, Self het al hier die Konstellaties geskip God het alles geskip, mens die duivel het niks geskip Jy kan niks skip nie God is in beheer van sy skipping En daarom beheer hy ook Die konstellaties en die beweging daarvan En daar die ineenskuif van die Die vrou met die Kroone op haar kop En met die maan aan haar voete En die son naar Lichaam wat daar heel belig Dit kan net God doen Geen mens kan dit doen nie Dit is net doodgewoon nie moendlik nie En ons moet begin opkyk Om die Heere gesê het Wanneer al julle al hierdie dinge sien gebeur Dan moet julle begin opkyk Net soos die wijse manne van destijds moes opkyk En geweet het van die geboorte van die Heere Jezus en toe hulle daar in Jerusalem kom en praat met Herodes te skrik Herodes om in een ander bloedgroep toe hy hoor, hier is koning van die jode wat gebore is en hy staan in bekend as die koning van die jode, maar hy, hy het uitgeweet hy is nie rechtig, hy is een jood nie en daarom daar die beplande kindermoord, want hy het mooi noukeerig by hulle navraag doen oor die geboorte die tyd van geboorte van hierdie koning En wie het geweet, en sy so net daar die wijse mense, die wijse manne, wat die jimmel bestudeer het, en wat die tekens gesien het. Kom het ons nie afseidig staan, tegen oor hier die informatie nie. Hulle helpt het ons net, om ons gereed te kry, soos dit hier aan die einde van die bybel staan.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 Daarmee die einde van die, die boodskap en as jy vanavond tyd het om uit te koop weer rondom 7 uur vanavond So welkom om weer in te skakel En luister na ons program Stem van Hoop 7 uur vanavond En daarmee groet ek jou, mag die seninge van die Heere Jezus Sy liefde en sy barmhartigheid met jou wees die hele dag en totdat Jezus weerkom. kom. Amen. This planet of the king clothed in night let all the earth rejoice